Salutacions en directe des de l'estudi 3D, Ràdio Televisió Valenciana. Avui és un dia molt dur per a tots els treballadors i ex-treballadors d'esta casa que com poden comprovar. Ens hem reunit així a este plató per a contar-los l'anunci del tancament de RTBB fet a través d'un comunicat per la Generalitat. Iñac. La decisió del govern autonòmic s'ha conegut esta vesprada, hores després de fer-se pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que ha declarat nul l'expedient de regulació d'ocupació i la readmissió dels mil treballadors despatxats. Els que sí que s'hem pronunciat i amb claredat som els treballadors d'esta casa de Ràdio Televisió Valenciana que en fet esta vesprada un comunicat en conèixer la notícia i que procedim ara a llegir-los. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana el primer que volen dir és que la nostra voluntat és treballar i continuar les emissions amb total normalitat. Amb independència de la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians nosaltres, els treballadors, no serem els que tanquem esta empresa. Volem mostrar el nostre rebuig a la decisió unilateral del govern valencià de tancar la ràdio i televisió públiques dels valencians, un mitjà que durant 24 anys de servici ha treballat en la vertebració del nostre territori i en la difusió de la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Ni els valencians ni els treballadors som responsables de la mala gestió política i econòmica que ha fonat este mitjà. Considerem una vilesa i un acte de covardia la decisió de tancament com a única solució als problemes econòmics de l'empresa. Problemes que tenen un origen polític i que exigissen responsabilitats polítiques. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana denunciem que exdirectius d'esta empresa... Estan implicats en casos de corrupció lligats al cas Gürtel. Exdirectius també que estan imputats per casos d'abusos sexuals a treballadors d'esta casa, treballadores d'esta casa, perdó, i exdirectius d'esta televisió que han fet un héroe il·legal. I ara, els treballadors han de pagar els plats trencats i renunciar a un servici públic. A més, lamentem el menyspreu del govern cap als treballadors que ens hem assabentat de la notícia del tancament a través d'altres mitjans de comunicació i ningú ens ha comunicat encara la decisió ni com s'executarà ni quines seran les seues conseqüències. Anunciem que continuarem reivindicant els nostres llocs de treball i el dret de 5 milions de valencians a una ràdio i televisió públiques en valencià i de qualitat. Amb el sobtat tancament recent de la Ràdio Televisió Autonòmica Valenciana, Apareixen sobre la taula moltes qüestions que fins ara havien estat callades i algunes que són un exemple endèmic de la situació dels mitjans espanyols. Per començar, hi ha el debat sobre la necessitat d'uns mitjans de comunicació públics, i més concretament autonòmics, enfront de la postura demagògica de la inviabilitat econòmica, pròpia d'un pensament neoliberal que aplica criteris de rendibilitat quan es tracta d'un servei públic. El deute que ha acumulat l'ENS durant els últims anys és enorme degut a la mala gestió que ha exercit el govern autonòmic del Partit Popular i que inclou pràctiques corruptes de tot tipus. Aquí s'evidencia la manera de pensar d'uns polítics que utilitzen els mitjans públics per a controlar l'opinió pública, i fins i tot enriquir-se personalment en alguns casos, però aquí no es preocupa endeutar-los fins dalt perquè no els valoren com a servei públic i no se'ls pot exigir responsabilitat sobre la mala gestió que en fan. Sentim ara Alberto Fabra presidente de la Generalitat Valenciana. La decisión más difícil que ha tenido que tomar este gobierno en los 2 años que llevo a frente. Y desde luego, no voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del PSJ, readmitiendo a las 1000 personas. Porque si hay una verdadera línea roja del gobierno Fabra en la Comunidad Valenciana, ...es que ante todo vamos a mantener los servicios básicos a los ciudadanos... ...educación, sanidad y políticas sociales... ...y es precisamente lo que hoy nos hace el decir que vamos a proceder... ...al cierre con el acuerdo que se produzcan las Cortes... ...de Radio Televisión Valenciana porque no tenemos 40 millones de euros... ...para poder satisfacer la readmisión de esos mil trabajadores... ...porque ese dinero lo necesitamos para mantener educación, sanidad y políticas sociales... El cierre és innegociable. i, com he dit, el processo va ser tot el ràpid que permita la legislació. En contra d'aquesta visió, hi ha la de la gent que ha perdut l’única veu valenciana que tenia, i, més en general, la de tots els que considerem indispensable que existeixin els mitjans públics per complir la funció que no correspon ni es pot esperar dels privats. Lligat a l’ús indegut que en feien els polítics, hi ha el tema no menys important dels valors comunicatius com la veracitat i la independència. Tom Sap, que Radiotelevisió Valenciana ha estat una eina de manipulació descarada al servei del govern pràcticament sempre. Però a davant de la notícia del tancament, els treballadors de cop varen perdre la por i feren una programació especial completament reivindicativa. El canvi va ser tan sobtat com impactant i va ser respost per l’audiència amb uns resultats que es dispararen com mai. Les denúncies dels treballadors sobre pressions, censures, abusos i fins i tot assetjament sexual per part dels directius designats pel govern han destapat la profunda degradació de la qualitat comunicativa de l'ENS, així com dels drets laborals i individuals dels seus treballadors. Es fa palaç la gran necessitat d'establir mecanismes eficaços d'autoregulació i garantir la independència dels mitjans públics per a que aquests puguin oferir un veritable servei a la ciutadania que abans demanaven que tancaren la televisió o que ens dien manipuladors, ara estan demanant que precisament no la tanquen. Gent que ha vingut en pancarta. te gent, per exemple, com Obrim pas que representen també un sector de la població que fins ara tampoc s'ha sentit reflectit en la televisió pública. Sí, nosaltres estem així, i bueno, en primer lloc eh, volem denunciar que durant molts anys, com sabem, durant molts anys ens ha censurat a la televisió pública per part de, dels directius que, han més, ordres expresses que no apareguem, no només nosaltres, sinó tota l'escena musical en valencià, i que malgrat ser silenciament i ser boicot, l'escena de música valencià avui està més viva que mai, la cosa que ens hem de felicitar, no? Però tot i així, també estem així perquè sempre hem reclamat una televisió pública com tants milers de valencians una televisió pública de qualitat i en valencià creiem que és una eina imprescindible una eina que necessitem i és l'eina que avui comença a, a, a treure la llum. Aquesta eh? televisió és en semordaces que per la port, i és un servei públic perquè recordem que tot això, el tancament de la televisió valenciana no és només que una conseqüència de les campanyes neoliberals que estan afectant a, a tantíssima gent i el drama social que estem vivint no només així i que està afectant els serveis públics a eh, l'educació, a la sanitat eh, els deshonoraments, etc. o sigui que no només estem per a defensa de tele, sinó també estem per la defensa del nostre futur. Com m'afecta en aquest sentit a la, música, a la música en València, si trobarà un lloc on es passarà a partir de demà o a partir del mes que ve? Eh, no només la música, jo pense que tot el, el teixit cultural valencià i molt, com el teixit social es queda en orfes, no? Orfes és una eina fonamental per a la democràcia d'aquest país com és una televisió pública pròpia dels valencians i democràtica, i evidentment hem criticat durant molts anys el tractament que es feia des de la televisió pública de la realitat valenciana, que no es corresponia amb la realitat que vivíem dia, dia, dia al dia a dia del carrer, però evidentment nosaltres no volen que es tanqui una televisió pública el problema és recuperar-la, és fer-la nostra és fer com el que esteu fent avui una televisió valenta, sense censura i apegada a la gent, i també recordar que no és només els treballadors del Canal nou que i és de Ràdio Televisió Valenciana que sempre van a, eh, al carrer, sinó són també totes les empreses i tots els treballadors auxiliars que hi ha al voltant, no? I, i també tots els actors totes les actrius, tots els eh, artistes i, i bé, tot el teixit eh, empresarial i cultural que hi ha al darrere. No? i que Els valencians es mereixem una atrevisió de qualitat i en València, evidentment, perquè si no estem orfes totalment. Aquesta rebel·lia en extremis dels professionals ha provocat un allau tant de mostres de suport com de crítiques, ja que es pot considerar que els treballadors tenen la responsabilitat ètica dels continguts que generen i que, per tant, han tingut una postura covard i còmoda mentre cobraven i, en canvi, ara, que ja no tenen res a perdre, que es posin a defensar el que haurien d'haver fet sempre demostra poca integritat. Sí. Sigui com sigui, el CAS ens serveix de gran exemple per reflexionar sobre aquestes coses i, potser, ens augura una deriva preocupant sobre el futur dels mitjans de comunicació públics d'arreu de l'Estat.